Коли б мали рідну віру, Україна була б незборима. Голос мовк, а Микола відчув у серці ще. Він, як маленьке зернятко, став рости, аж зупинився. Той росточок болю була його люба донечка Даринка, а те проміння, що розбудило його, Ольга. Як тигриця, не дає навіть наблизитися до неї. Того дня, коли Ольга повідомила, що охрестила Даринку, Микола мало не втратив свідомість. Кричав несамовито, брутально. «Ти! Ти!» – аж задихався до гніву. «Наволоч! Як ти могла дашь божаткову душу продати жедівському богові?» Він підскочив до неї, хотів ударити, але об обкилим і впав. Від болю скрутився, виламав пальце. Кричав ще не самовитіше, «Геть! Геть! Через тебе це, проклята! Нехай тебе скарає Перун! Іди від мене! Ти мені смердиш жидівським духом! Ти дурний!» «Темний язичник», – відказала Ольга, і мені шкода тебе. До дитини навіть не підходь. Ми надто високою ціною заплатили за все». «Яка дурість», – думав Микола. «Вона вірить, що її зцілив ісус. Дитина переросла. Вона вже майже рік не живе в Києві, а в Полтаві. І з чисті продукти п'є козине молочко». І ні до чого тут охрещення і зцілення через віру Христову. Він тут жив за даринкою. Усе вчувався її ніжний голосочок, що будив його ранками. «Слава, дасть Богові, татусю!» Відчував у грудях не серце, а суцільну рану. Інколи запитував, чому його рідний Бог не допоміг втримати родину, щоб його донечка була здоровою і жила з ним у його вірі, але не чув відповіді на своє зболене запитання. В душі зависала порожнеча, в яку боявся заглянути, щоб не впасти, як у пріру. Тоді сам себе втішав, що сталося так тому, що він міг зустрітися з Галею. Жінкою тихою, якоюсь, мов би, непомітною, що так гарно вишиває рушники, та все магічними знаками. Добре знається на давній українській кухні, готує йому галушки і шулики, тернівку і медівку. Ні в чому йому ніколи не заперечує Дивиться на нього закоханими очима, мовчки зносить його раптові спалахи гніву та роздратування. Але і ця жінка подарувала йому біль. Світлозарчик народився сліпим. Микола часто повертався до того дня то було у страсну п'ятницю. Вони ще не розлучилися з Ольгою, ще клекотіли у сварках. Пекла паски, а він не дозволяв їй того робити. Тоді Микола хрюпнув дверима і невдовзі прочинив ті, за якими співали вишиті на рушниках півні. В'юнулися змієві вали, обоювали дерево змії. Галя поставила на стіл його улюблені страви, а потім так само спокійно і безпристрасно віддалася йому. Він не відчув від того ні втіхи, ні радості, лише погамував у собі мстивість та гнів. Сина зачали у п'ятницю, в ті години, коли Спаситель помирав на хресті, коли впала темрява і жах охопив тих, що були на Голгофі. Розлуку з Даринкою і Ольгою переживав болісно. Не раз гамував бажання кинутися з мосту у воду. Почув у собі зараз той голос, що кликав його вже не раз. «Іди, кинься! Кинься, Миколу! Твій Бог чекає тебе і любить!» «Ні, він того не зробить. У нього є крихітний син, якому не судилося бачити сонечка». Квіти – небо. Мусив жити задля нього. Микола зітхнув, мов би у гіллі вітер, пожбурив вербовий окоренок і квапливим кроком пішов од ріки. Вона поховала у собі стільки життів, людських гріхів і таємниць, що давно посивіла от того, і стала недужою і сама. Олена пройшла вулицями, Позаглядала в подвір'я, Порожньо, самотньо, моторошно. Мертве місто. А колись же вона їздила сюди на велосипеді По всякий крам, по морозиво. Колись тут було людно і гамірно, Тепер все тут змертвіло. Садиби, криниці, будинки. В них оселилися темні духи. Її село лежить за кілька кілометрів від цього древнього міста, в якого зупинилося серце. Від її села залишилася лише табличка з назвою. Хати, повітки, тини – Добротні нові будинки бульдозерами згорнули докупи і прикопали. Мама з ріднею поселилася в його тіні. Олена перехопила чийсь погляд. Її пильно розглядала немолода жінка, а потім підійшла. Олена пізнала її, жила неподаліко тих на вигоні. Де ви тепер поцікавилася для годиця. Ох, переселили нас аж у Полтавську область і поселили в селі. На горі, що зветься Чортова. І справді вона така. Дмуть вітри, нічого там не родить. А в долині люди добрі врожаї мають. Наші люди тільки плачуть та вмирають. О, горе, горенько. «За що нам така кара тяжкая?» – жінка схлипнула. «А ти приїхала відвідати рідню на кладовищі?» Олена мовчки схитнула головою. Жінка витерла сльози і важкою ходою пішла до невеличкого гурту. Тут поховані Оленені дідусь та бабуся, а весь родовід лежить на тому з дечевилами цвинтарі, у тому вже неіснуючому селі на березі Прип'яті. Сьогодні був поминальний день, І звідусюди до Чорнобиля з'їхалися його колишні мешканці. Хтось плакав, хтось сумно дивився на запустілі подвір'я, Будинки, в яких погасло життя. Лише дерева не корилися тому беззаконню і цвіли, Буяли, зеленіли в садах, лугах, Перелісках Весна розкошувала І тут Олена пройшла вуличками до церкви Цей дивовижний Красий храм Завжди чомусь відлякував її Своєю величю і красою Біля воріт Зупинилася, як вкопана Хотіла пройти у відчинену Хвіртку, але не могла Зрушити з місця Хтось, мов би, прикував ноги до землі, а руки – до повітря. Тіло враз стало важким, мов би, до неї вчепили пудові гірі. Вражено роззернулася. Хтось штовхнув її і кинув «Або проходьте, або дайте дорогу іншим». Олена позаткувала, і коли опинилася за кілька метрів у дворід, Відчула, що до неї повернулася здатність рухатися. «Що це зі мною було? Чому я не змогла зайти навіть на територію церкви?» Вона попрушкувала на цвинтар, що цвів людьми. Сиділи по троє, по четверо коло могил, обідали, плакали. Відшукала дідову і бабину, порослі бур'янами. Зірвала квітку-барвінку і поринула у глибоку задуму. Олена відірвала погляд від хрестів у горош. Людей було багато. мить здалося, що Чорнобильська трагедія – всього лише сон. Зараз ось ці люди залишать кладовище і порозходяться по своїх подвір'ях. І буде такти звичне життя – як текло тут майже вісімсот літ. Буде нести свої древні води через ліси, луги, прип'ять, натужно рухатимуться нею баржі, озиватимуться тробними голосами, як бугаї з річкового дна. Літатимуть ракети, переносячи поліщуків до Києва і назад, і дзвонитимуть дзвони великого храму у свята та неділю, Кликатимуть, як кликали колись. Але люди йшли до автобусів, Уминаючи здичаві садиби, В яких тепер блукали нечисті духи. Вони переможно реготали, Справляючи оргії. Мовляв, ми виселили людей звідси. У наших володіннях віднині все. Ліси, Прип'ять, Міста, села. Повернувся у пралі спан із своїм поторочем, викупуються у ріці русалки, літають щезники від хати до хати. Лише квітуючі сади звично тужать за людьми, кличуть їх на тиху вечорову розмову при місяці та лагідному шумовинні ріки під зорями та пташиними голосами. Коли автобус рушив, Олена почула чистий джерельний спів Солов'я. Він, мов би, прощався з Поліщуками, неначе хотів їх заспокоїти, що він залишається на цій землі. Отже, життя продовжується. Просто на певний час завмерла. Знову хтось плакав, хтось тихо зітхав. Олена ж холодним поглядом дивилася, як пролітають паркани, старі, нові і зовсім похилені будинки. Без людей вони чахли, швидко помирали. Весняний ліс буяв пташиними голосами і пахущами. Погляд перечепився за велетенські лопухи при дорозі. Вони нагадували – Екзотичні деревця з гігантським листям. До Києва приїхали ввечері. Олена подалася до таємничої будівлі, що ховалася за високим непроглядним парканом. Коло нього ходили люди, заглядали у щілини і силкувалися проникнути туди, куди не проникали навіть пташки. Цю місцину оминали ластівки, бджоли, не наближалися навіть горобці. Тут бігали пацюки, плодилися таргани, блощиці, жили у затінку вужі і вивела гадюченят змія. Олену впустили, зачувши пароль. Кілька жінок кинулися собі слідом, але їх відкинули дуже руки. Подвір'ям рухалися хлопчаки й дівчатка в химерному білому одязі. Тупцяли, як лелеки. Вираз на їхніх блідих лицях був єдиний – покори, страху і самозреченості. Щоб та печать лежала, багато зусиль вклала і вона, Олена. Науку старої поліської чаклонки таки не довелося носити за плечима. Знала, як людину позбавити власної волі і нав'язати їй чужу, як змусити її жити за певною програмою. Вміла робити і інші чудеса. Могла з довірливих виняти душу, залишивши з людини лише її фізичну оболонку. Це були люди-привиди покірні тіні, які навіть дихали так, як їм веліли.